З чого жінки зробили висновок. Те, що він робить тепер у майстерні, йому вдається. Голодний, як пес. Привіт, Луїзо! Хочу їсти, дівчата, заходилися його годувати. Він їв апетитно, пожадливо, наганяв бажання знову сісти за стіл. Куричу, що це буде? запитала Луїза, кивнувши вбік майстерні. Я бачила, як ти працюєш Він скинув брови Бачила не допитуючись, Де і коли Одразу відказав Крісло Це буде крісло Крісло, здивувалася Луїза Того завзяття Для крісла було забагато Звичайне крісло Перепитала Сподіваюся, незвичайне він підвівся, пішов до хлібниці і повернувся з новим куснем хліба. Сиди, сказав по дорозі забудьковитій магді, ще й потилицю їй полоскотав. Зовсім незвичайної форми буде крісло. Я вже і назву йому вигадав, прожував і вимовив чітко. Хаджибей! Це буде крісло, Хаджибей! Одесит один замовив. «Знаєте, що таке хаджибей?» Обидві занадто поспішно кивнули. Кожна з них могла висунути кілька версій, проте вони в жодній не були певні. Усі варіанти належало перевірити в інтернеті чи в довіднику. Ігор міг зробити з дерева будь-що. Цей дар він виявив у собі кілька років тому, ще коли працював у видавництві. Воно закрилося – Ігор казав тоді «до кращих часів», але знав, що вороття вже не буде, принаймні для нього. На той час він уже мав нове діло і добре ним заробляв. Його крісла та столи замовляли ті, хто міг дозволити собі обставити маєтки ексклюзивними меблями. Замовлень не бракувало, але зі своїми першими роботами – кріслом «Хазяйка», що було «Магданим троном», і своїм улюбленим шерханом із високою спинкою. Він ні за які грубі гроші не попрощався б, хоч вони і мали б деякі ганджі. Ці крісла стояли тут таки, у цій великій вітальній їдальній кухні. І дитячі кріселка були тут – кай і Герда. Ігор змайстрував їх не знати на що, коли не було ще ні доньки, ні сина, а надії на те, що вони з'являться, вже не було. Майбуття надсилає нам виразні сигнали, але від нас залежить, вловимо їх чи пропустимо. Курич, певно, усе правильно відчув, хоч і підсвідомо, бо чого б це змайстрував наперед два крісла – дівчаче і хлопяче. А ти думала, що я роблю? Курич задоволено затримався на улюбленій темі. Не знаю, щось таке, що ми впадемо? Ну, впадете. Аж такої реакції на мої крісла я не чекаю. Ігорові сяйнула якась думка. Він підвівся зі свого шерхана, що мав уже добрячі потерті, заєложені бильця, поклав серветку коло порожньої тарілки. «Зараз», – сказав, – і зник за дверима. Дівчата ззирнулися, що вже надумав. Заплющте очі!» – гукнув за дверей. Вони послухалися. Кроки, шурхотіння, легкий стукіт, кахикання в кулак. «Розплющуйте!» На столі – яблуко пінзеля. І ще одне яблуко пінзеля. Два однакові дерев'яні яблука, клоновані плоди. Їхнє неповторне яблуко – унікальне творіння сницерської майстерності і поруч брат-близнюк. Другого такого яблука бути не могло, але Ігор Курич його вирізав. Порівняння лише докинуло переконливих аргументів. Воно так само рознімалося легким поворотом рук. І всередині було таке саме. Луїза з Магдою перевірили. З такими самими чарунками та зернятками, з хробачим ходом і навіть із ледь виразною опуклістю, що скидалася на обличчя. Це ти? уточнила Луїза, «Ти яблуко зробив? А хто ж? Витяг ваше яблуко, і так до нього приступав, і сяк, кілька шматків липи зіпсував, здавалося, ніби проста робота, а бересся до неї, нічого не виходить, і тут на курича, як щось найшло, він охопив обидва яблука і станцював з ними якийсь короткий, дикий, непристойний танець. «Акуш, акуш, йов, кашов, йов вигукнув з вибив ногами дріб і обережно повернув яблука на стіл. Ті яблука відрізнялися лише запахом. Перше зберігало свій особливий запах. Він не зникав, не звітрювався. Хоч би де те яблуко тримали. Воно відгонило вощиною і ще чимось бентежним, наче щось забув і даремно намагається пригадати. А нове яблуко пахло добре висушеним деревом і навіть почасти липовим цвітом. – А навіщо? – запитала Луїза. – Навіщо ти це зробив? Хотів перевірити, чи зможу. «Магда лише плечима стинула. Чого б ти мав сумніватися?» Виразно читалося на її обличчі. «Звісно, зможеш. Їй навіть на думку не спадало б, що чоловікові це не до снаги. Споміж усіх подруг, причетних до яблучної історії, вона найбуденніше сприймала можливості дивояблука та чудодійну силу випадково знайденого